Під час мітингу на Європейській площі в Києві, який транслювався на інші майдани в Україні, Ющенко зазначив «Хотів би сказати окремі компліменти до влади. Ви нас не отруєте, у вас не вистачить культа камазів, нас вам не зламати. Будуть знаходитись не один і не тисячі, а десятки тисяч нових Вадимів Гетьманів, В'ячеславів Чорноволів, Гійгон Гадзе і багатьох-багатьох добрих людей України». Під час виступу відчувалося, що Ющенко ще не повністю одужав. На обличчі залишилися сліди набряків, і частина обличчя не рухалася. Ющенко пив воду та витирав чоло. Українська правда. Перший заступник голови парламенту Адам Мартинюк вважає підозри виборчого штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка про його навмисне отруєння агітаційним ходом. Про це він повідомив на прес-конференції у понеділок. Українська правда. Ми знаємо, як вороги України готували Ющенка, щоб він став президентом України, сказав кандидату президенти Олександр Базилюк. Українська правда. Виборчі скриньки для голосування на майбутніх президентських виборах в Україні виготовлять у в'язненій Ростовської області. Газета.ру Георгій Ісакович, ну як же ці ідіоти додумалися піти на допиту п'ятницю ввечері? А я знаю, такі ідіоти... Жорик сидів за своїм скромним столом, як завжди у старих спортивках та капцях. Перед стільцем у ногах заховався традиційний ящик з мінералкою. Мало того, на допит викликали тільки Вовчика, а Сашко чекав перед воротами в машині. І слідчий взяв Вовен мобільний, набрав та каже, «Ви не погодитеся до нас зайти?» А той взяв і зайшов, без повістки, без нічого. «А що ти хочеш з ідіотів? І що ми можемо з цим зробити?» «Сергійку, я поговорю з людьми, пошукаю, ілі є варіанти. Їм уже, певно, на глибочиці прийом готують. Це ж нам не треба». «Не треба, Георгію Ісаковичу. Зовсім не треба». «Будемо щось думати». «Дякую». Я підвівся і рушив до виходу. «Водички візьми». «Жарко». Жорик нахилився і видобув з ящика під ногами пляшку з мінералкою. «Дякую». Я давно вже звик до батьківського піклування, яким оточує своїх гостей Жорик, і твердо знав правила – водичку краще взяти. Гостинний господар дуже ревно ставиться до ритуалів. А проте, якщо, не дай Боже, виникне потреба, цей доброзичливий старий легко дасть команду перегризти горло будь-кому, у тому числі людині, яку щойно пригощав водичкою. Ситуація складалася гірше не вигадаєш. Якщо є у ментів якісь заповітні мрії, то одна з них – Взяти в оборот по вбивству таких жирних ідіотів, як гуманоїди. Як вдалося з'ясувати, офіційна версія злочину виглядала таким чином. Три дні тому підірвали машину латиського бізнесмена Едуардаса Петренковса. Сам бізнесмен був на той час за кермом і через це слухняно підірвався разом зі своєю дорогою, але зовсім не броньованою машиною. Едуардас Петренковс у земній своїй іпостасі був банкіром, представником латиського банку в Україні. Його установа довго і плідно співпрацювала з гуманоїдами за стандартними для балтійців схемами обготівки та відмивання грошей. Коли ж у гуманоїдному банку почався конфлікт, Петренковс, за власним бажанням чи без нього, хто ж тепер зрозуміє, став основним інструментом з'ясування стосунків. «Не візьмуся сказати, чому сталося саме так». Можливо, він був ближчим до акціонерів, які здали усі кінці фіскальним органам, а може просто поставив на чорне у яка зветься фінансовим бізнесом. Так чи інакше, представники шахтарського краю на всі заставки використовували його для боротьби з опонентами. І коли в результаті масштабної силової акції податкової міліції, прокуратури та убозу донецькі рейдери замість обіцяних 100 мільйонів на рахунку впіймали облизня, на арену битви за банк вийшов Петренков разом із боргами, які буцімто зробили гуманоїди у мирний час. Як воно було насправді і хто кому завинив, сказати не візьмуся. Не виключено, що в останній момент, коли у вікна влітали спецназівці, спритні банкіри під шумок і справді поцупили всі гроші з рахунку. Українська банківська система – одна з найкращих у світі, у нас гроші ходять миттєво. Але відтоді боротьба за банк із силової площини перекочувала у судову із своїми особливостями – довгими складними маневрами із локальними успіхами, постійною тягомотиною і повною відсутністю будь-якого результату. Волею долі я супроводжував цей процес, вислуховував переможні реляції, обговорював стратегії, а в душі визрівала певність. Гуманоїди навмисне затягують і заплутують його, щоб назовні, не дай Боже, не спливла правда. І саме із цією святою для банкірів метою на латийського громадянина Едуарда Петренковса у часи його перебування на цьому світі було покладено роль головного ворога людства. Принаймні у моїх і відповідно пашених очах картинка за задумом гуманоїдів повинна була виглядати саме так. Звісно, я не допускав і думки, що хлопці насправді підірвали бідолашного латиша. Їхній безпреділ все-таки обмежувався фінансами. Крім того, за останні півроку нам вдалося в судах відбити більшість Петренковських претензій. Тож, швидше, саме покійний мав підстави підривати моїх підшефних. Проте родичі загиблого свідчили. Гуманоїди постійно телефонували додому з погрозами і навіть переказували прокльони через спільних знайомих. «Ні, я знав, що ці хлопці причучурені, але навіть для них це було забагато». Крім того, швидкий арешт – завжди погана ознака. Це ж не гопники, яких узяли на гарячому. Швидкий арешт у такому випадку означав, що справа координується згори, що на хлопців будуть вішати усіх собак по черзі, включно із убивством Гонгадзе, пограбуванням Ощадкас та угоном автомобіля Таврія на сусідній вулиці. Саме тому зараз я, неначе божевільний, мотався Києвом, зустрічаючись із різними людьми та намагаючись, якщо не домовитися про підтримку, то принаймні розвідати, що відбувається. Саме тому поїхав до генерала Кенека, хоч і не відчував з цього приводу жодних позитивних емоцій. «Ну що ти хочеш, якщо вони такі дурні?» Він був, як завжди, вальяжний і слизький водночас. «Та на них же понавішують стільки, що заморемося відмазувати». «А якщо дурні?» Хай сидять. Звісно, щоб почути такі розумні слова, не було варто їхати через усе місто перед генеральські очі. Але знаючи, як працює наша червононосна міліція, усвідомлюючи, що в її руках знаходяться мобілки затриманих гуманоїдів, де серед найпопулярніших номерів значився мій, я вирішив не ризикувати. Краще проїхати зайві 10 кілометрів, ніж наговорити телефоном під ментовську прослушку собі на статтю. Проте думка, яку висловив Мій Візаві, мовляв, партнерів, хай би навіть це були гуманоїди, можна отак-от просто кинути на поживу ментам, мене вразила.